Можу вам запропонувати малю синьку чарочку лікеру. Запевняю вас, це не готрута і не сонна рідина, а я не гангстер і не безнадійно закоханий у вас. Я собі кореспондент правди і їду на Україну до Києва. Моє ім'я і прізвище Андрій Васильович Зінчук. І він покірно схилив голову над келишком і пляшкою, що їх тримав у двох руках. «Дуже приємно. А я Олена Вікторівна Заболотова, вдова по офіцеру Червоної армії, працюю у Москві у шпиталі лікарем, і їду теж на Україну, теж до Києва, у справі маленької спадщини по батькові. Заболотова взяла чарочку з руки Іваненка і зараз же з ясною усмішкою додала, «А ви, здається, українець, якщо судити з вашого прізвища». Степан Петрович хапливо налив у свою чарку лікеру, поставив пляшку на стіл і радісно відповів, «Так-так, я українець, чистісінький, а ви, може, де ж українка?» Несміливо кинув він, «Чистісінька!» Уже по-українському відповіла вона і простягла до нього чарку. «В такому разі першу чарку вип'ємо за нашу Україну!» за нашу соняшну, прекрасну, щедру Україну. Степан Петрович схопив свій келишок, цокнувся ним об келишок Олени Вікторівни і трішки театрально проголосив «Хай живе родюча, багата, щаслива». Обоє випили до дна, як те личить при урочистому побажанні, і поставили келишки на столик. Степан Петрович глибоко зітхнув. На жаль, ще не загоїлись її рани від війни. Я 15 років не був на Україні. Люди, що приїздять звідти, розповідають страхітні речі про руїни майже всіх великих міст. Ви бачили Києву після війни? Ні. Кажуть, що страшенно зруйнований. Вони помовчали якусь мить, як при споменні про тяжко хворого спільного родича. Степан Петрович степнувся і запропонував заболотовій цигарку, і вони мовчки закурили. Він пильно поглядав на неї. Розуміється, ця жіночка була не термітка, не сексотка, навіть не партійна, а дійсно проста собі трудова людинка. Але все ж таки цікаво, як би вона поставилась до його принади. «А от готується війна», – сказав він, дивлячись на кінчик твоєї цигарки. «Нові руїни, нові страждання, нові смерті. Та які? В десять, якщо не в сто разів більші, ніж минулі. А сама атомна воднева бомба, що принесе людству. А бактерії, а епідемії – все це настільки страхітне». «Що люди просто не вірять, що воно може бути», – тихо сказала Олена і струсила попіл під столик. А Степан Петрович сердито знизав плечима. «Не вірять, не хочуть вірити, не хочуть навіть думати, малодушно ховають голову у пісок Буденщини, а треба думати, треба, кожному треба. Що ж він той бідний кожний може придумати, а що-небудь може і придумає». От, наприклад, у Європі деякі такі кожні придумали один спосіб, як уникнути війни, як створити вічний мир на землі. Олена Вікторівна швидко повернула до нього голову. «Ви смієтесь? Ні трішки? Правильний він чи неправильний? Сказати тепер трудно, але ці люди принаймні думають. Вони шукають, вони не хочуть ховати голову в пісок, і це вже багато». «А що ж це за спосіб, можна знати?» Іваненко ще раз обгорнув її пильним поглядом. Ну, «Добре, я вам скажу його. Ці люди – французькі демократи і соціалісти. Спішу попередити, я тільки переказую їхній спосіб». А це ще не значить, що я його поділяю. Так от, вони кажуть, що світ виражно розбився на два табори – капіталістичний і комуністичний. І обидва вони скажено готуються до війни. За що ж має бути та війна? Відповідь – за той чи інший спосіб господарювання народів. Кожний табір запевняє, що тільки його спосіб – добрий, корисний людству, справедливий, моральний – і кожний, так кажуть французькі соціалісти, а не я, прошу пам'ятати, і кожний обвинувачує іншого, що той хоче силою накинути світові свій спосіб і встановити своє обвинування на планеті.